Ələhi rəbbil aləməyin əssalatu və səlamu ələ əşrafın enbiya və səmih əsəyidə Muhammedin və alə əlhələhə ve ashabihə ecmaəyən əmə bəəd Sələ müəllif rəhəməhullah namazayl meselelərdə əmsinə deməli sütre məsələsini təkunur. Sütre yani namaz kılanda bir şey qoymaq. Yani hasar kimi. Ki, sen namaz kılanda qavanından nəkəsiz sənə müşətli qırmırsın. Və ümumiyyətlə, sütrə hökmü müstəhəbdir. Müstəhəbdir, yəni, bəyin ki, pazarda zəqədə sütrə qoyasın, namaz qılanda. Və ə, sütrə nədən olur, ümumiyyətlə, məlif sonra o məsələyə toxunur. O vaxt ki, sütrə lazımdır və sütrə olur deməli, bir hündür şey ilə qorsun qabağa, laf belə görsün, hündür şey təfam edin, laf bir dənə xət çək ilə. Və ya məsələn, bir çubuq qoy, aydınlıq bildirginə ki, sütürədir, ki sən qabağını birdən kesən olsa zələl olmasın. Sonra teməli, ümumiyyətlə, sütürən qabağından keçmək, Böyük günahlardandır, qəbairdir. Yəni, namazın qabanından keçmək, böyük günahdır. Və bu barədə Rəsul Salasın buyurur ki, əgər namazın qabanından keçən, bilsə ki, onun nə qazanır, hansı günahlardan qazanır, o qırx gözləyərdi. Qırx gözləyərdi, laşın qırx bilinmir nədir hədistə. Qırx gün, və ya həftə, və ya ay, və ya il və <hı> ya 40 var gözləyərdi onun qalandan keçməkdən yaxşı idi o yani namaz qalan qalandan keçməkdən 40 il ki, 40 gün və ya 40 ay gözləmək yaxşıdır görməsələn bu əməlin necə qorxulu olmasından dəlavət edir və həmçinin burada müəllif deməli ə, sütrə qoyanda Yaxşıdır, sütürə ilə sənin anında nə boyun məsafı olmalıdır, nə qədər Və burada deyir ki, Rasul Sallallar səninlə Sütürə qoyandı qabandı, və ya sütürə qabandı diyanında Təxminən, bir qoyun keçər qədər yeri ibarətdir Yəni, sütürün ilə sən alında. Yəni, çox ki, səcdə gedəndə Sən səcdəyi, ki, başqa qoymursan Sütürün anında təxminən, bir qoyun keçər qədər yeri məsafə. Atağünə bu boyda. Sütrunu Yəni yani, o deməkdir ki, sütrunu qoyub yaxşı dəyməsən uzaqdayans sütrədən. Nə də yapışırsan sütraya. Amma məsələn namaz qılanda da, məsələn məscidə gələndə yaxşıdır. Məsələn o sütunlar var. Divar. Yaxşısı qapılarda qılmaq, hər tərəf sütun var ki, qavanında sütun olsun. Və çox va, məsələn, bunu görsən, bəzən rahat eləmir. Diyanlar məscidin o Başdan namaz kılmaq. Və o fikirləşmir ki, cəmat gəlir-gelir. Cəmatı fikirləşmir. Və görsən, hərdən sahib olur cəmatın günah qazanmağına. Oyun namaz kılan adam həm bir şeyə baxmalıdır, yer seçməlidir. Məyyən ki, həni özünün namazın ki orası, nədir cəmatın günah qazandırsın, yükləməsin cəmatı günah. Adam var əliyi yükləyir, cəmatı günah Və o adam özü də görsən, düzgün eləmir. Və sonra burada müəllif yenə sütrə yəni məsələlərdə deyir ki, Bəs, imamın sütrəsi cəmaatın sütrəsidir. Yəni tutar ki, cəmaat namazıdır. İmam diyanıb, qabağını sütrə qoyub. Məsələn bir şey, e, divar var məsələn, ehtiyac otub bir şey qoymaq. Cəmaatın qabağından keçmək olar. Tək məsələn biri gəlir, keçir ikinci sərfin ortadan. Heç nə yoxdur. O səhvdə deyanlar ki, kimin qavandan keçir, onlara zərər vermir o, onu keçməyi. Çünki ne üçün? İmamın sütürəsi, peyəmbər salsın deyib, cəmatın sütürəsidir. Əgər imam sütürə qoyubsa, cəmatın azdır, kifayətdir. Aydın yəni olan qavandan keçmək olar, olan qavandan keçən günah qazanmır. Həmsinin burada deməli, müəllif rəhiməkullah, Birdən deyir ki, sütürə qoymursan, lakin biri gəlib keçmək istəyir, onda şəriyyət sən icazı verib ki, deməli, əlinlə qoruyasan, qoymuyasan. Məsələn, namazda bu icazı verilib ki, gəlib keçəndə, biri sən sütürə qoymursan laxmaya, gəlib keçmək istəyir, əlinlə saxlaya bilərsən, namaz qıla, qıla. Aydındır namaz qılasan, tutaq ki, biri gəyib keçmək istəyir, əlindən saxlayı bilərsən o, eğer başa düşsək, keçirəcək gördün, başa düşmür, yenə saxla gördün, əli keçmək istəyir hətta icazı verilir, itəliyəsəm onu belə amma namazdan qoyma, qavağından keçirəm şərih icazı verir və o hərəkət namazı batırləmir və burada sorun, müəllif, rəximəhullah deməli, deyir ki, əgər birdən keçsə tutaq ki, sütürə qoymuşsan veya sütre koymamışlar, biri yayıp keştik olanla o namazı pozmur aydındır o namazı pozmur yani sütre koysun o da koymasındır, biri lap keştik olanla o namazı pozmur inşallah ve bu inşallah sütre meselesine aitti ve sonra müellif deyir ki burada rahmetullah ne icazı verilir namazda icazı verilen şeyler mesela ə e, ağlama və e, məsələn ehtiyac varsa baxa bilərsən, açsaq. Buğlasın inşallah gələndəsə namazda nələr etmək olar? Namazın içində. Aydındır? Allah bilir.